Nafarroa oinez aste buru juntan Lizarran, Lizarrako ikastolako zuzendaria den Joseba Tristan Gurekin. Egunon? Hau, pakaizo guztioi. Hauduan, lehenik aurkeztuko daukuzu Lizarrako ikastola, ez da oraikoa, joan den urtean, berroita amar urte bete baititu, da. Hola da, bai. Berroita amar urte bete zitueniaz, aurten berroita amarga, berroita maika urte bete izan dugu urriaren bostean, eta, bueno, ba, aurrera begira egiten duen ikastola, badugu atzean hainbat urte, baina gazte sentitzen gara oraindik. Pentsatzen hmm, dut, baina eginda bide, zeren duela berroita amago urte Euskara guti zen Lizarran? Horrela da, bai, Lizarra ikastola klabea izan da oso garrantzitsua, ba, Euskara berrezkuratzeko eta berri ere... Kaleetan Euskara entzuteko lan horretan jarraitzen dugu, geroz eta Euskaldun gehiago ditugu lizarra, baina egia da erabilpenean oraindik dik bultzada eman behar dugula horretan. Errazu, biskabat, gaurko egunean e, zer nolako da. lada, Baz, badira ainitzi ikasle? Ba begira, gaur egun baditugu zeireuntago eta iru ikasle. 0 urtetik haei urte bitarteko hezkuntza eskaintza egiten dugu. eta normalean bi talde izaten ditugu maila bakoitzeko. talde bakoitzean hogeita bost ikaslin inguru izaten ditugu. Beraz normalean familiek ba 0 urtetatik edo hiru urte, urtetan sartu egiten dira, gure ikastolara eta hamasai urte arte DBH laarren maila egin arte gurekin egoten dira. Eta zonbat uh, erakasle hor horot arat? Bai, erakazleak ara irurogeita inguru. Azken finean, lau etapa ditugu, lendabiziko etapa bizatitan banatuta, aurreskola 0 iru eta aurreskola iru zei bitartekoa, eta gero lehen hezkuntza eta DBH. Auden irakurtu dugu zuen prentssa txostenean pedagogi berritzailea zirezelala eramaiten duzuela hezkuntza proiektua ikaragarria da. Baba ba, betidanik ba, gustatu izanzaigu lizarra ikastolan, berrikuntzak eta pedagogian hain oinarritzen diren berrikuntzak praktikan jartzea eta horretan dihar dugu gauregun ere. Aure eskuntzan adibidez, konfiantzaren metodologia praktikan jarri dugu eta oso emaitza onak ematen ari dizkigu. E, aurrei konfiantza ematen diegu, bakoitzak zenean dituen gaitasunak garatzeko, bakoitzaren erritmoak errespetatzeko, eta askenzinean aukera emanez, beraien burutsoa, ondo antolatzeko. Horrek aukera ematen digu, aurrerantzean hobeto eta askarrago ikastea, ez, eta adibidez, Iaz, ikusi genuen nola, zei urteko aurrak, lehenengo mailan zeuden aurrak, askoz, obe eta askarrago, irakurri eta idazteari e, ekin zioten. Beste profesional hainitzekin ere lan egiten duzu Elizarrako ikastolan? Horrela da, bai, gehien bat, bai, beharren arabera, baina, bai, logopedak, bai, pedagogoak, oso zur biletik lan egiten dutela gurekin, bai? Zentroan baditugu bailogopedak, bai pedagogoak, orientatzaileak eta beharren arabera, bueno, ba, arautu egiten dute edo antolatu egiten dute lana, bai? Aur batzuek badakigu ba, behar gehiago izate dituztela eta beste batzuk ba gutxiago. Eta beste hizkuntzeri ere, biziki idekeak ziste Bai, gure ikastola da ereduko ikastola bat da, gure hizkuntza e, e, euskara da eta euskaraz bihartu dugu beti, baina horrek ez du esan nahi beste hizkuntza guztiak albo batera utzen ditugunik, ez da gutxiagorik ere. Eh, txiki-txikitatik ja 4 urterekin inglesarekin hasten dira eta aurrerantzean, ba bai gastelera eta bai frantsesari ere bere espazioa eta bere tokia ematen diogu, Beraz Sí, a másai urterekin ikastrolatik ateratzen direnean, bueno, badute ba beraien ezagutza bai euskaran, bai gazteleran, baita frantsesea eta ingelsean ere. Eta trukeak ere badituzue eh, kultur trukea ikasketa trukea Erasmusa ere erabiltzen duzu. Horrela da bai 2018garren urtean Erasmus Plus proiektuan sartu ginen Europak kudeatzen dituen hoietakoetan, eta horreintze bertan aurreko astean adibidez izan genuen aukera e, ba, adibidez Txekia de eta Italiako ikasleekin lan egitekoa. Ona etorri ziren eta proiektu hori garatzen jarraituko dute ur, ikasturtean zehar baita Txekia de topaketa batean eta baita Sicilian Italiako beste irugarren topaketa batean. Honetaz gain beste proiektu batzuk ditugu ere eta e, ba, beste hainbat herrialdetako e, ikasleekin elkarlanean dugu. Adibidez, ba, estoniako ikasleekin, portugalekoekin, e, greziakoekin, oso aberatza izaten da guretzat horrelako proiektuetan parte hartzea. Haugaren ongi izaitea bizik izaintzen duzu, eh? Bai, azken finean hor kaur zoritzarrez gizartean daukagun araso bat izaten da, eta ba, jazarpenak edo, Azken zinean, ba guztora etortzen ez diren ikasle oiei arreta egitea. Ez da? Eta gu gu kasu honetan kiba programa zartuta gaude. E, aspaldi ba, edabideetan oi hartzen handia izan zuen kiba programa, Finlandiatik etortzen zana. Eta ikastola askok ba, e, proiektu horretan zartuta gaude. Azken zinean egiten duguna izaten da ez bakarrik... E, Jazartzen jasatzen dutenei harrera eman baizik eta preventzioan lan egin, ez? Guretzat benetako arrakasta da gertatzen ez den erasoa, ez? Ez ja behin gertatuta egiten dena, baizik eta saihestu nahi ditugu e, jazartzen guztiak eta nahi ditugu gure ikasleak ba gizartean eta elkarbizitzen badakitenak. Hala edekin afarru oinez ez da lehen bisikua izanen lizarran jadanik hiru iragandira. Horrela da, gure laugarren Nafarroineza ospatuko dugu, oso berezia, oso Nafarroineza bitxia izango dugu, azkenean pandemia baten e, baitan gertatutako Nafarroineza izango da, baina oso ilusionatuta gaude, posesoratuta gaude, azken finean pozitua izango dugulako gure Nafarroineza ospatzea, eta e, gogoz gaude, azte burua iristeko. Haudan, formatu uh, egia da txipioa izan dela baina bi egunetan? Hori da, bai, azken finean E, antolatu genuenan Nafarronineza e, ez genekigunCE baldintzetan egin beharko genuen eta garaai horretan ba, oso murrizketa zorrotza genituen edukide aldetik eta beste hainbat neurien aldetik. Horregatik ba, bi egunetan egitea proposatu genuen ez, modu honetan aukera izango zuen jende gehiagok parte hartzen edo ikuskitzunetan edo ekitaldietan. E, azkenean, bueno, ba, zorionez, ba, Soriones, Osasunaldetik gausak obera doaz, kutzaketak bera egiten dute eta aukera dugu bi hauetan disfrutatzeko, baina gainera muga dukiera mugarik gabe. Beraz, e, bai gure e, oharra edo gurenaia da jendeak zurkeria eta arduraz jokatzea, mm -hmm. baina Jakina denak ongi izango izango direla. Auztengole lua hegan oinez, aipatzen ezake? Bai, azken finean egan oinez egin nahi dugu ze e, lehen aipatzenenuen bezala gure ikastolak ja ibilbide bat egin du, 50 urteko ibilbidea egin du dagoeneko eta beraz oinez egindako ibilbideari erreparatzen dio hori, ez? Momentu honetan egan egin nahi dugu, asko gehiago zabaldu nahi dugulako gure ikastola, ahonditu nahi dugu, garatu nahi dugu. Azken 50 urteetan asko aldatu da gure ikastola, asko ahonditu eta zabaldu egin dugu gizartean eta bide horretatik jarraitu nahi dugu. Mm. Oinez ez baldin bada egan egiten Egitarauko bizpai hiru ekitaldi aipatzen altzinuzke? Ba, denetarik izango dugu alde batetik, izango dugu adibidez, ba aizkora finala izango dugu Nafarro oinezean, e, izango ditugu ekitaldiak baita ere ume txikientzak, ba adibidez, eh Nekantak arrakas taundia duena, Kulki animazioa, Herri egongo da baita ere elikadura eta zukaldaritza tailer bat Artizau azoka bat izango dugu Santiago plazan, e, musika ere entzunalko dugu batukadak, alejirak, beinatetze pare txaranga izango dugu baita ere Santiago enparantzan, eta baita ere izango dugu, abeste gunetxo bat, zesen e, plazan kontzertuekin, jende gazteak ere asko eskatu ditu elako ez, eta osoikoak izaten direlako Nafarroñez festa. Lizarrako ikastolako zuzendaria Joseba Tristan, Esker Mila Mila